Kapittel 30 «Og når alle disse ord kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt frem for dig, og du igjen har tatt dem til hjerte blant alle de nationer som Jehova din Gud har drevet deg bort til, og du har ventet om til Jehova din Gud og har lyttet til hans røst til samsvar med alt det jeg befaler deg i dag, du og dine sønner, av hele ditt hjerte og hele din sjel, da skal Jehova din Gud føre dine fangene tilbake.» og vise deg barmhjertighet, og igjen samle deg fra alle de folk som Jehova din Gud har spredt deg iblant. Om ditt bortrevne folk skulle være ved himmelenes ende, skal Jehova din Gud samle dig derfra og hente dig derfra. Jehova din Gud skal i sannhet føre dig in i det landet som dine fedre tok i eie, og du skal visselig ta det i eie. Og han skal i sannhet gjøre godt mot dig og gjøre dig mer talrik enn dine fedre. Og Jehova din Gud vil måte omskjære ditt hjerte og ditt avkomsthjerte, så du kan elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel for ditt livsskyld. Og Jehova din Gud skal visselig legge alle disse edene på dine fiender og på dem som hater dig, de som har forfulgt dig. Och du selv kommer til å vende om og sannelig lytte til Jehovas røst og følge alle hans bud som jeg gir dig befaling om i dag. O Jehova din Gud skal i sannhet la dig få mer enn nok i forbindelse med alt det din hånd gjør, av din livsfrukt og frukten av dine husdyr og frukten av din jord, med velstand til følge. For Jehova skal igjen juble over deg til det gode, slik man han jublet over dine forfedre. For du kommer til å lytte til Jehova din Guds røst, så du håller hans bud og hans forskrifter som er skrevet i denne lovboken, fordi du vender om til Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. «For dette budet som jeg i deg befaling om i dag er ikke for vanskelig for deg, og det er heller ikke langt borte. Det er ikke i himmelene, så hun må si, hvem skal stig opp til himmelene for oss og hente det til oss, så han kan la oss høre det, slik at vi kan følge det. Det er heller ikke på den andre siden av havet, så hun må si, hvem skal dra over til den andre siden av havet for oss og hente det til oss, så han kan la oss høre det, slik at vi kan følge det. For ordet er deg meget nær.» i din egen munn og i ditt eget hjerte, så du kan følge det. Se, jeg legger i dag fram for dig livet og det gode, og døden og det onde. Hvis du lytter til Jehova din Guds bud, som jeg gir deg befaling om i dag, så du elsker Jehova din Gud, vandrer på hans veier og retter dig etter hans bud og hans forskrifter og hans rettslige avgjørelser, da kommer du med sikkerhet til å forbli i live og bli tallrik og Jehova din Gud skal vel signe i det landet som du er på vei til for å ta det i eie. Men hvis ditt hjerte vender sig bort, og du ikke lytter, og du blir forledet og bøyer dig for andre guder og tjener dem, så kunngjører jeg for dere i dag at dere visselig skal gå til grunde. Dere kommer ikke til å forlenge deres stager på den jord som du går over jordene til for å komme og ta den i eie. Jeg tar i dag himmelene og jorden til vittne mot dere på at jeg har lagt livet og døden fram for dig velsignelsen og forbannelsen. Og du må velge livet for at du skal kunne bli live, du og ditt avkom, ved å elske Jehova din Gud, ved å lytte til hans røst og ved å holde deg til ham. For han er ditt liv og dine dagers lengde, så du kan bo på den jord som Jehova sverget over for dine forfedre, Abraham, Isak og Jakob, at han skulle gi dem.